قاتم نور حاج اول عمره تلیل الله پاین او سرتم فمستای سر من الهد تقدرایم حسابه سوره البقره کی بیان د جهاد کی سبيل الله داغي مختلف منازل طاق ذکر کول اورنه منزلو اراده تهذیب الاخلاق د مجاهد خپل اصلاح د مملکت او د وطن اصلاح هغه چې بیان کړه نو هغه په سیبی ایثار نه وا نه د jihad ترغیبات ذکر کول او حکم د jihad دا الله کودین باندې وجنګېږي په د جو د عمره مسله را وړي دا دپاره د تربیت د جات د تربیت دپاره لکه سمګ چې پهجهات کې مال او بدن دواړه لږي نوهاجو عمره کې هم بدن او حاج دواړه لږي لکه سمګ چې په جهاد کې کور کله پریخودلي نو هاجه عمرام د کور نه کی کور کله ورله پریخودل غواړي او لکه څنګه چې په جهاد کې یو امیر دلاندی اتحاد کوي نو دا غا شانتي یو امامي او اتحاد او اتحاد سره وي څنګه چې هغه کومره کې قربانی وی او حلالي کولوي دا سر عادت ش چې بیا دا نه چې ما ته وینو کې زړه خرابي اول ته عمر ميوي حاج کې عمر ميوي ان دې کې چې کمزونو په jihad کې عمر مي دا الا ان القوۃ ارم ويشتل کوا ارم ايها الغلام الحزور فديتك ابي و امي نبی علی سلام سات توی تو زمامور و پلار دیدن قربان شی بول بچیا نو پا جنگ که هم چه کمدنو آغا ویشتل لی. او پا جهات که هم پا حج و پا عمره که هم کانی ویشتل لی نو دا حج و دا عمره ما صلاح راولا دا پارا چه حج عمره چه کمدنو در تحسان جهات در تحسان شی او دا دید پارا هم چې دمرا مسلمانان یو ځای شوی ای دا غزائی که دا مجاہدین دا پارا دواغانی اوکی چه اللہ رب بلزد اغیل بریور کی مقدس و مقاماتو کی دا مجاہدین دا او د ځان دا پارا دواغو کی دواغانی چه اللہ رب بلزد دا لبریدر کی دا دا حجو دا عمری مسلی مخ که تیم جہاد دے و رستو تیم جہاد دے منس کی دا دا حکمت دا پارا را اوڑا پورا کی واجو عمرہ دا اللہ دا و اینو افسرتم مکشر تا بند کرشوئی دشمن دی بند کی یا بیمار شو پا منس کی احرام دی تڑلیو هغه چې اسامی دی قربان اینا قربانی اولیگا نبیع و اکسار خرای و لا تعلقو رعوسکو اومکرائی قل سرونہ تردیفو ریچ ورسی کی قربانی قل زید روایق تا ماحلہ حرام تا یا تا فمن کانا من کم مریضن آغا سوک بیمار یاوی دستردن کی تکلیف سپگیفو یا یاوکی تکمدنو خوشکیشی بھی گریگی نو فی دیا دا منسی آمن دو روجینا دریرزی روجی دیونی بھی آو یاو صدقتن خیرات تیاؤنو سو کیا قربانی دا فائضا من تم نوار کلا چپا من شوی دو دشمن نا دشمن نا پا من شوی دو ساجلا نو چا جا فائدہ و آغستا پا عمری جا یعنی په یو سفر کې دواړه اوپل لکه پاکستانیا عام چې منخه لي نو عمرو ک او ماجو ک په یو زل فته مره تی للا د چا فدهله پهریبانې سره د اج نه ف سره نو نوه چې سانوي په دبانې د قبان شکره ددا ک د ف لم د چا چې اوس نه رسې د قوربان روجی د دري اورزي په حج په دوران د کې او ودي چې کله فارغ شي د احکاماتونه اضافه رجاتم د دليل سره ثواب کې د دې او قربانې ثواب پورې ذالکا دا په یو سفر کې دواړه کول دا د فاردار چاري چې لم یکونهالو چینه بال بجده د حاضری دن کې جمعې عزت منتا کنه دې میقاتي نه بلکې بارایوي دمیقات پا دن نو سیگی دمیقات نا پا با باہر سیگی دمیقات کی دن نو سیگی نو هری و لبزان زان لسفر کئی و یرگی دا اللہ ناو پوشی چه خناللہ رسا غذاب والا و ال حج و شرم معلومات حج میاشتی معلومی دی شوال زی قاد زی الحج فمن فرزا فین الحج نو چاچ ضروری که په بدغی کې بزان بان حج یعنی احرام اتڑو او تلبیه سکرا او ایلا فلا رفصا ولا فسوقا ندیوا پوچی خبری نکی نسپکی دا خبری دادو اندامونو دا خبری بنا کی فلا رفصا ولا فسوقا فلا رفصا نکروالی بنا کی ولا فسوقا نب گنا کی ولا جدالا او نب جنگ جگڑی کی بدوران دا اچ کی حیوانیست او دارنگی استبوعیست شیطانیت دا بزانی لی کی دا فرشتو صفتو نبزان کی پیدا کیی پما تاسو فنلو سیه د نیت اواز کوي تاسو نه کینان فور یا الله باغی باندې خرچوالې ځار سره فاین د خیر الزاد التقوی کینان غرات غراتو خچدا هغه ځان بچ کولې د شرک نه د اخرت کې دا ډیر پکاریږي یا تقوا ځان بچ کولې د سوال نه چې بیا په لار سوالونه کوي ځان سره خرچواله کنا او یېږي سمانه د عقلوالو ل سایکم جنا هم نشتهه په تاسو باندېونه چې ولاته وي زیاتول د مال د طرفه در ستاسو تللی حاجخواره مسواکونه پهېله خل کوم نګزاره به می شي او خلکه دا خبره ده دا مووا چې کظامې دنیا شوه بعض دا خو په کې چې ستا د دنیا ګرټ شوه زیات د مال شو الله ب د لذ کې دا خجاز ديته تهطالب للم د مدرسې سره راغلی دی خوا چې کمدننو وي چې ز به چې کمدنو زیه جمعه ک یا سر خررسو یا به کوم نو خه چې نود کې زوکړه نشتهخوا من میلاه فې وار کله چې اپشي تاسو لاه فاد نو یاد کې الله ر را په خوا د هغه نخ ت منده کې چې مزدلی ف ده ووزکورو کمه او یاد کې الله را را دکه څنګه چې تاسو د خوده کړي دا په خپله خوخبرله نه یاد دی دا الله په خوخبره یاد و كنتم ان قبلله منضالين یقن و تاسو مخکې د دنا کاامخه ناپها اوالين چې تاسوله د بعدت چل درتهګمان ثمفیزو یا راشي تاسو دغنا چې راي خلک چې خلک دعرفات نه را م دفته تاسو را شي مکېغويمونږ نه جوعرفات ت دا د حرم نهبارديهته چې ضیبه او پهخ غړی دا ی الله چې د نوواې په خوونکمهروبانه ففضته مننا چې کوم کله چې پووره کې خپله کااد داچ نو یاد کې لاړه په شان یاد ولوو ستاسو د مشررانو خپلو یا ستاته دی نه یاد ولو کی د به مینا کې نستو نول ته د پلار او د کې ځې کولی وړي به شمال زما پلار دوره کړړ دي ما پلار دوه کړي دي او دا ل کیاو الله داته کوي ماول نه یاد مینا کې ما یاد او جمعاتو لی او ما چه کمدنو یادهوی تاوز باباگانو کسی کوی کو فامینا ناسی من یا قول دا د حج نروس خود آجیان و ضغطیس مذکر کهی یو دنیا دار او بل چې کمدنو د آخیرت والا یو بدبختا جیسی او بل نیکبختا یو بدبختا چه ناتر سه گزار کهی فامینا ناسی من یا قول نزنی دا غی وی وراب از منگا راکی مول دنیا که مزمون له دا دنیا پورا ده آخرت تر وګورو نو مالو فिलाخرت من خلاق نو دغه دا هڅې روپ د چا شو د دنیا شو آخرت کې ولادت دی هڅه کې ثواب وو ششته او مالو من خلاق او نو به دې لگا په اخرت کې صبر خلاص سواب او ځنه به دې کړه چې يمشته خبره تور چې هغه وی وره به زمونږه راکې موله د دنیا کې حسنتا خوشالي او فिलाخرت حسن او اخرت کې خوشالي بس حسانه د دنیا هغه ډیر سيزونه دي خود ټول سيزونه نه بهتار اغه طاقت د نه دی په اخرت کې ډیر سيزونه خري او خیستوي خود ټول نو لوی چې کومه اجر د نه کوي چې سړی نه کوي قبول شي او دا غي اړتیا سره شي ميلو شي د دې دنیا کې لوی بختورتی اده شي سړی ته د نه کوي طاقت الله سکی ورکی نو دې وجه نه زمونږ استادانو یې طاقت د نه او پاخرت کې اجر د نیکه او کینه عذاب النار او ساتمند عذاب دور نه دا خلک چې د دلبره خاله دا چې کړی دي او الله دې ذر گذري صاحب کو انکه سری او حساب زړه گذري صاحب کو انکه یاد کې الله را پاغره دشمیر کې د مینا کې چې مرزي دي فم تاجل فی یومین چاج تا دی وکړه په دغه دوا او رزکی فلای اسماله ګنا به بس ته راز ما مکه تم نصید اسلیش بس پریدی دی فلای نشتر تل... گناب در تاخیر اوک و کو اوکو و من تاخر او چاج رستوال اوکو یعنی رخصت قبول نکو مدال نوی چې ما رخصت قبول نکو اللہ را نخفنی شی نفلای اسمالی نشتر گناب در باندی لیمانت تاکا ها رخصت آغا چالدی چازان بچکی در خلاف وردینا لیمانت تاکا لیمان التقہ دا باردا راځا چې ځان متکی دی خلاف وردا نه او يرګی دا الله نه دا حج مجمد ویلی دا ذاخرت مجمع ور سره یاده کا او يرګی دا الله نه او پوشي یقینا فاصو اغه الله تبور جمع کړی شي وا من الناس ترغيبات شروع شو او دا هر عمل نرستو ځخل کو دوه قسمونه ذکر کی هر عمل نرستو ځخل کو دوه قسمه یو بذ او بل نه یک بختي اول بذ ذکر کي او ترغيب ال الجهاد اول نه ترغيب دا چې خلق را په سدلي دي منافقت کوي او پسادو نه کوي بزما کي دا الله د دن زايون رواني او د مسلمانانو پسل نسل او نسل تبا کوي او تاغه غوغه غسي د فارام ناشتي فاس کندا پساديان ختم کا وامن الناس اوزن خلقنا رسولتي چې خوان بدر کې تعالی را وینا زده پر دې بامولی باندې مولیکې چې قسم په خدای دې مونږ دا کلمه ویل چې اشھادو الله لا اله الله محمد رسول الله دا مونږ میله او قسم په ذات تعالی دې مونږ هم حضرت یاسین سهار ووایو او حضرت واقعت ما خام ووایو دا مونږ طالب خبرې خوان در کې اولې په الافلا مونږ ځای و ش الله فی خلبي او دوواقع الله لغه پهغه می نبانې او پاغه اسلام باې چې پهړه ک دده کې دی چې په خدای می د قسمی که تا لوه واه سودده کې د په د تعلییکې کې خو تا ته پهتهولي چې زمونږقرآ سره اسلام سره او مسلمان سره واال او طالب جممات سره څومره می نه ده په خدا یخونک قسم د خصوکوو مجبوری ده وا حال دوام دا سرړ پلی پلانو دی حال دوخصساام دا د جنې لیم دی لي. عل عبد القسام دار سکمنو سخ جګړالو فایضا او کله چې دغه مشراته و علي شزمک کی تولا شمشراته او تولشی د جرد کونسلر شي چیر مین شي و غیر شي یا وایضا تولا کله چې کم دنو تولا شي وړ استاد مجلس نا صح فلر کوشش کی بزمګ کی یوسف رفیع اشرفانی وکي بده کی ده اتباه ده پیغمبرنا و ده تویید ده سنتنا خلاف کار که اول فساد دیکنن قانون ده غیر الله خوری ویولک الهرس و النسل او طباکی فصل لرا او نسل لرا نه یه مطلب فصل او ساروی ده مسلمانان و طباکی یال حرس زنانا و النسل معشومان ده اینجی او زوال او داخت کار دیکنن ویولک الهرس و النسل طباکی چی کندن و زنانا و ماشومان. او دا اللہ نیخ وقت پساد و ایزا قیل اللہ و تقیل اللہ او کلچی ویلشدی توجیری که دا اللہ نا نوونی ویدل را غیرت پا کول دو گنا بانده چه خواه سو دا لرکسری ها ویتا تا پتنشت وعدد چه دیکنه نا پا تنگ تا کر خون کئی او غم په جڑا خون کئی رواح البخاری نو آقا زادت و لعزت و ونی دل را دلارا کم گنا خیرات کو کل ز گنا باندے داوی دل غیرتی کافرشی فاس بو جہنم زائر ز ز فاس بو جہنم پورا دلارا ز ز دا لوی زائر ہے خ کاپی ادی کو گزائیگی فکر مکو ولا میعاد او خام خام بد دا بی استرا نا کار بل ترغیب خلق فاسدل اگے سرون کو تل کی کی خری او غغی د الله بدین قبانی ورکئ ځانې چې کمدنو فدا کل د الله بدین باندې او ده شانې غګونه دي پهوستې دي او پروتې ب غه ددنارانو نه جوړې براد ناخلیغ چې کمو ځانون اللوګې کړل او ته ب غه پروتې وامن ن او ځې د خلکوونه هغه بختهوردي نران با دران یا شرین صې غمر ض الله چې خر چې کفلل ځان دپاره دله ټولو د ځمنتیاله الله یعنی زانی دا اللہ رب بلیدت کو دین بانی قربان کو یاشری نبس و ابتغام ارضوات اللہ صحابی وی ماؤنی وی ویدی ور بن کرده دی اولار نکل آوی ای ماؤنی وی مات ور لڑا کئی زپوش آزما کار پوشنده غفی دایی نی سیشی ابتغام ارضوات اللہ دا پار در طول و درزاب نتیاد اللہ واللہ روفم بلی بعد اللہ دی ترس کون که و بل تر غیب ایماندارو راشی او ادخلوا فی سلم کافہ دنشی اسلام ته بالکل پورا پورا کافتاں یو مطلب ټول دنشی کنا اتفاق وکئی ته اسلام اتفاق وکئی د اسلام نبه بار کیږي مسلمانانو ته وی کافتاں حال د و د ذمیر نا او ادخلوا فی سلم کافہ دنشی په اسلام کې ټول ټول یعنی ټول مسلمانان په اسلامی قانون باندې اتفاق وکي ولې د اختلاف کوی ده مطلب دن نشی تاس اسلام تا بلکل پورا پورا دانه چه اسلام کی نیم باری و نیم دن اما نهنو فرجلون داخل ورجلون خارج و صدد نلبابل غیر المسلم منگه نیم بار و نیم دن نه ده مقیر مسلم نه پاراملار سکرده دا بنده کرده دا نو په اسلام کی پورا پورا دن نشکنه اعتقادن عمالن اخلاقن معاملات شریعت سیاست دی عادت ار څوم چې کومنه په اسلام کې څه کار دا نه کارانه چې صرف جمعه په اسلام کې دن نه دي او بهر چې څه حقوق یې تبعګه کوي نه نه ټول په ټول اسلام د ستا دا نشا پارلیمنت کا تاڼا او تحصیل اسپیتال دا ټول چې کومنه په اسلام کې څه کار دا نه کار مروانګيب ختمون شیطان دیره تاسو دشمن صاحب فائنزلتم یرا ذکر کی پری خودن کو جہاد تھا فائنزلتم کواوی دلتا سو پد دی نا چرالتا سو صاحب بیان سمرو خل بیان سو نو بوشی یقین اللہ ذور اور حکمت والا حال انظورون بل یرا ذکر کی جہاد نہ کہند سین انتظار در دخل عذاب چذاب را شینی بیا بجاد کئ انتظار انتظار نکې وی مګرد دی شراشی دی ته خدای عزوج فی ذللم من الغمام دو او غروس کو داریادو کې او راشی فرشتي او فیصله کړي شکار وای الله ترجول امور او الله رب ال عزت بواسطه شټول کارونا سل بنی اسرائیل ذکر د سابقین او توزا حد پر مثال راوړي خو خوانو باندې الله رب ال jihad پر اسکلو نو غی jihad نکوه نو الله رب ال عزت ذلیل کړل تابو سکال بني اسرائيل نا چسمره مې ور کړیو دلاره نه الله سوق چې بدل کړه الله نعمت پزدي نه شراغ له وستا نعمت د الله jihad دی کرا jihad e badal ko aga unko wi peyghambar ta wi tawr cha ustaa rab di warshi jo angukai inna الله العذاب ورکو عزت تی واغت زوینا للذین کفروا الحیات الدنيا دا بل ته تزهیب من الدنيا او تسلم مؤمنان کا کافرون په دنیا مینه دي هتا سکندل دا په دنیا ختم کی د دنیا د وجنه په مسلمانانو پورې خندنه کی زوینا للذین کفروا الحیات الدنيا خسته فرشه دا کافرانو ته دا جنما مولی سرونه من نظمونو پچ موزی کې ټوکې کې د کسانه پورې چې مع را وړی دی او کسان ځان بچ کې د شیکنا د خلاب ده الله نه دغ به د پاس دی پر د قیمت والله رزکو م ش الله روور کې هغه چاله یعنی مال او دولت دقانانیت نهانه ده دا الله شت چاله لګور کې او چاه ډېره الله رو ورکې هغه چاله چې را کې پرمانه ببی حساب وررکې کارنا سمته واحده بل ترغیب جهاد تا او حكمت دي جهاد ترغيب جهاد تا او حكمت دي جهاد خلق په اتفاقي مساله توحيد کې دا الله رب العزت په یو اتفاقی مساله کې او په توحيد کې چې کمنو خلق اغي لګيادي او خلاف وي او تا چې کمنو غوګونو او بوستي په آرام ناشتي 파سکنات دا په توحيد کې چې خلاف کې په اتفاقي مسلې کې اختلاف کې مدا ختم کا کانناسو متم واحده وو خلق جوړه لا د شرک باندې فوا صلی الله النبین الله او پیغمبران راولېګل یعنی نوح علی السلام نو رسټ نوح علی السلام مخ کې هغه په شرک باندې شي وو متفق شي وو ټول سو مشرکانو نو الله پیغمبران راولېګل نو حاضر تاجت نشته چېون باتن واحده ور دل یوه کوشش نو الله به پیغمبران راولېل دې مطلب کارنا سو متم واجدا وو خلق یوه دل به توحید ټول به توحیدو نه دی اختلاف کو توحید کې به به توحید کې څوک اختلاف په صورت یونس لن سن بو سرايوزه کې نو غي اختلاف کو توحید کې صفوا صلی الله علی النبیین نه دی اختلاف ختمولو لپاره الله پیغمبران څخه کړی را لگلیو را لگل اللہ را لگلیو اللہ پل پیغمبران زیر ورکون کی مجاہدین اولا او یر ورکون کی کافران اولا او دی سره قانون را لگلیو او رازل کڑا دی سره کتاب بالحقی حق کار قول اولا دی سر را لگلیو دا دی دا پارا چھدی ختمونو کی دا پا کشتے دا دی چې پارا په پا کې کیچے کمدنو ختمو کی یا د مریض د فارغ ختمو کې نه لیا کومو بين الناس <سؤال> دا چې فیصلو کې د خلکو ترمنځه فیصلو کې یا ودا قران د الله قانون ني او یا ودا پاکستانیان خلک ني نو دا وینټانان بیان ني نو قضا کتاب د الله ای نو ول <سؤال> په خلک فیصله نكې لیا کومو بين الناس <سؤال> دا چې فیصلو کې په میاز د خلکو کې 파 رسکی اختڅکې اختلاف کړ دی بس او اختلاف نو کړه دی کې مګرا کسانو او تو هو چوارړی شو دا کتاب اختلاف چا کړړو پو خلکو تعلیمی اخته و کړو من بعض د ما جااتول بينات کلی کړړو په د دینا چې راغ دی تصابدللیلوونه خو پووشو چې حق دا د او بایل داې لی کړړلو باغ هم هم د وای دې په هوڅو دا, دا حسن نه په خپل میان سره خپل ستره چې بیا ورانه دایم شران شي او حکومت پرانه والی فاض الله الذين امنوا الله رخد الله رب عزت توفیق ورکه الله رکسانطه امنوا چې غیر اراده دی ایمان وا امنوا انا بذو بکي والله لا رخد لا غيتا د پاره د پیجن غلو د حق مثلو لما د پاره پیجن غلو د حق مثلو اختلاف فيه دې بګې اختلاف کړو د حقناب حکم خلوالني دې الله چې عبادتو بچا کی نو غیثه الله ثمرال او خدلا والله او یادی من یشاو الله توفیق ورکیا غاچاد اراده کی په طرف د لارسته مې باندې سماه صفتم بل ترغیب انظم ترغیب ذکر کئ ته چې کمدنو نن دی دلګولې دا او په پسته بي سره ناشته او نو داړه باران د قدم ازي ګوري او واش يا الله او بس جنت او جنت او جنت او جنت نو جنت چې ګمندونو تاسو ته وړي د طلوا تخېټي الوا خو نه چې ګینینو بس ورځه پیاد لواندو خپل خیرات ته او جوړ چې کمدنو کته کوي انداو په قانون ملاويږي تا باندې بس پرت نه راغلي او ترې د شانت جنت تر وانی د جنت د تل وصول لپاره وانی بزی او واسب تم ان تدخل الجنه ايتاسه ګمان کوي چ دان نه وشه جنت تا ولما يعتكم مسر الذين خلو من قبلكم او لا نبي راغلی تاسو ته حالات دا کسانو چې تیر شوی تاسو نه مخکي چې مخکي کوم حالات تیر شوی هغه سخت ولا پتاه شنو راغلی راغلي ساو ساوی راغه نبي عليه صلوات والسلام ته وئی په ته منله دعا غا نه کایو په مونږ منګوال لته دواګان چې کم دنو نکای نبی علیہ السلام هتوې تاسو تلوار کوی کنه تلوار کوی په خوانو باندې صف تر وی چې یو به راوستو دوګل به ورو کنه مستو او پستان به ولا راکی خدا نیمه یو طرف ته کو نیمه بل طرف ته ورځه او یمشه تو بیمشه الحديد او هغه ولوس پنه منګزو باندې منګز کړئ شوبین الله می هواز می واخه یو طرف ته شې او بل طرف ته پتاشو خلاق شانتی حالات دیدی را غلی تلوار مکوی الله رب بریضت پدا قانون نافیس کی اسلام با الله را اولی که سالم دنیا باندې او بیا و حل طرف تشکم دنو آمانی نسخت خراجی گنا پا دین که اللذین خلاو من قبل کم مستاتم الباسا وزورا رسیدی لیو دیت تاوانونا وزورا او تکلیفونه د بادن وزول زیلو ها جرقا و سخت پیرا غلوی سمجھ را قول شیو دم را جڑا قول شیو تردی پوری حتی یقول الرسول دیتا لکھ سبا روکا حتی یقول اللذین آمنو تردی چی اوبا ویلا کسانو چی ایمان را وڑیو سرد زنا کلوی دا اللہ مدد یعنی مسلمانانو با دا غوغ مسلمانانو با دا پیغمبرنا تا پوسو کو شه مدد بکل راجی زمون شو دیشو. مدد بکل راجی. نو یقول الرسولو پیغمبر با تووی. علا این نصر الله قریب خبردار دا الله امداد نیز دیده. نو دو این آگانی او دو کسان دی. یا پیغمبر او یو دا آغا ملگری. او خبرې دو دی. یو یا دا اللہ مدد بکلی. او بلا دا چه دا اللہ مدد با نیز دیوی. نو دا یوه خبره د پی غمبر او دا د ممنانو دا مومانو به کو معط سر الله د الله مدد به کله راځي د پی غمبر به تسللی وړه چې الله مدد ن دی دانه چې پیغمبر غمبر به یل چې د الله مدد به کله را ځي د پ غمبر د الله په واده کې ش نووي او نو د پی غمبر حمت کم زوره کېږي شراد اوئ چې ماتان رسول الله د پیغمبر همت سره ټول دنیا هم مقابله کوله نشي د پیغمبر قلوئ همتي ناغه دانی چې اساس شي او دا اوئ چې الله امداد وکړه راځي دا به مؤمنانو وی اډزانو کمزوري خامخا لاک څنګه چې حباب رضی الله تعالی او نبی السلام د چې مدد به مونږ نه غواړي چې الله نو چې مونږ سره شي دا با پیغمبران و مغیزان پو یکو چه مدد با کل رازی البته میدان جنگی پا دیم سخت را لی دا غب تیرو صحابو بانده او زمون په صحابو هم سرالی سختی نو پا میدان جنگی چې زمون په صحابو سخت را لی زلزلو زلزالن شدیده نو آغی ویلو زادهم الا اذا ما وعدن الله و رسوله لقد صدق الله و رسوله وما زادهم الا ایمانو و تسلیما اغیی چې کندنه نورم جذبه د ایمان سیواشو و نو د دی زمونږ د ده پیغمبر صحابه کرام هغه د اغیی نسو غورو علا این نصر الله قریب خبردار مدد ده اللہ نیز دیده جهان تا تیاریگی او روان شو ترغیبات خو ملاویگی خوگورکور سم کخا نو زدی زینا اطلس مسلی زکرگیی د کور ده سمولو ده پارا اتل اس مسلی زکرکی او د کور د سمولو ده پارا زکرکی چه کور بری پا ده مسلو بانی سمیگی ده اتل اس مسلی ده ده زین زکرکی تر علم تر پوری تر آیت نمبر 242. دو سو بیالیس دو سوات دو سلوی اختم پوری یاد آغین روز تو واقع ده سوالود زکرکی او د انتخاب د امیر د فقره ترغيبا چې کمندرو واقعي ته اړوند ذکر کوي اول حکم اولنۍ حکم ذکر کوي د کور د اصلاح د فقره د کور د اصلاح د فقره اولنۍ حکم چې کمندنو ذکر کوي شا مسلا دی انفاق دا مسلا انفاق دا یعنی در کور مشر چده نو آغا با پا کور والاو باندې مال لگئی مال با لگئی او دی که ادکی با دستخا خبروی د دپه به مال لګ اوو جزبه و پهکیوي چې په کور والله باندېمال لګوي نو په جهات باندې به با هم مال لګي او بل دا چې په کوروالو کېبدین ف جذبه پیدا شي نو پههغې کې چې د کوم کور مال په څ باندې لږي نو هغوی سره د هغ سرهقی وي او د عادیز قدر ور سره وي نو چې د کوم کور د مشر مال په جهات باندې لږي نو دهغ ک شرانو کې به د جهاتسه پیدا کېږي جذبه پیدا کیجی او شوق با پیدا کیجی تا پوزر نکی ماذا انفقون چه سو لگهی دی ورطو آیا آغا چه لگهوی دست مالنا فلی الوالدین والا قربین یعنی خرچک اولا سان دی خوزای پیجندل گران دی نمو هم خبردار چیزه او پیجنم نمو رو پلال لی ورکا والا قربین و رشتداران یتیماران و غریبانان و مسافرولا خو نیستم ساتا आज کو وی ز خیر نانی یقینا الله لپاره باغی بانی او دویم چې کمدنو حکم ذکر کئ حکم القتال د کور په مشر کې باندې دفاع جذبوی د بيدینه مقابله به کول شي درته کور کې بيدینه کیږي پر فلمون غیږي نیټونه چلےږي او دې څخه ګمدنو سوویل نشي نو امیر البیت به شجاعي د کور مشر چې دنه دی بسوي باهادر وي نو پارکانو کې او د کور په قتالو کې با د جهاد جذبه ځکیه پیدا کیو کوتی علیکم القتال مقرګړ شه بتا سبحان جن وا هو کرح لكم او دی وا بدګنیتا تاسو کرح لكم د مسلمانو د صحابه او جهاد باندې نشو ایو خو بروانو او بی خلو بنیلکو فاران سویلی علی او من ازر بکم علا تاویلی زربن یو زیل لحام اما قیلی یا رب اینی مؤمنم بی قیلی ایو اوی کافرانو لارا پریدی لارا نرمونگ را روانیو او تاز پیغمبرن انکار کرده مون بدل ستونو ستونا او دا سرد پدل چه کمدنو دا بدن نسکو جدا کو ایو خو بدا چه غیوالی او د جات له بچ روانو نوی به قسم د دښ د طرف نه چې ګو د جنت بوی وکوم مخصوومه ای خو دا چې په می نه باې جله روانو د څنګه الله و چې و و کور لکوم چې دا بهستاسوخواښو نه نوخواښه یو د ثبیتی و د اختیاري نوې جان جاګړه په پا طبیت پاندې پا بوجي او نور چې دی وګورې چې دا دله د دین دپاره ده. الله تن سر قربان ولی د پیغمبر د پاره غیرت ک ولی دا مسلمان چی دیتا او بوری نو مسلمان چې دې ته وګوري نو د جذبي ایمانی را اوچته شي او و دا سر نو دانګي نو دغه دا خوخه اجران نو د اختیاری دا او دا کراهت چې دې صداي تابعیده اصل فو تابعیتونو باندې د جنگ غړخه نه لګي واسان تکروشیان او کریش چې استاس نی خوخ یو سیز او دای غورتا سره پانجام کې ستا عزت په مخخصوص شي دادو کور موری زد ته محفوظ شي مسلمانانو ده نارینه او زنانو عزت ته محفوظ دین به محفوظ شي مدرسه او جمعه ته محفوظ شي عالم به محفوظ شي امیت عالم به محفوظ شي قران به محفوظ شي اسلام به محفوظ شي و هو خیرلکم واسان ته حبوشیان او کلیجی د تاسو لکه کور اوس لککور کناستا jihad نه کول دا واستاق خوخی وهو شر لكم داو شر وی تاسو لپاره پ앙جام کی ناموس په زنوالی حیا په زنوالی مزب په زنوالی منصب په زنوالی قران په زنوالی دین په زنوالی او هو شر لكم الا پوئیګی تاسو په خیر او شر او تاسو په نه پوئیګی ټوپ خپل خیر او شر کم ځای پوئیګی تاسو په خیر او شر څوک پوئیګی الله یا سرون کان اشار الحرام دریم قانون ذکر کئ چې هر وخت اړې چې کندنو ابهادر وسړې وي وکاله کله د چټای و خوم رازي نو ګورا د عزتمند وختونو خیال ساته فقور کې د عزتمند وختونو سره سا ساته خیال ساته د جهاد په میدان کې هم د عزتمند وختونو سره سا ساته خیال ساته دانی چې د موز وخت پیجنې او نور اوجه پیجنې او نس پیجنې نه د عزتمند و خیال ساته یا سرو نکا نشار دیدرنه تاسو کې په بار د می عاشق دي عزت کې یعنی جن په دې کې څنګه دې د جن بار کې تاسو کې صحابو غزال تللو نو پښمیر کې تنه غلطي وشوا اغه سلورم خور اخيره رضوي ته سلورم خور اخيره رضوي سلورم خور په جن نه چوکي نه چې په کومه میاش کې کېږي چوتيانې په کومه میاشت کېږي د جماز ثانی نو د جماز ثانی چې کوم آخري تاریخي نو داغه آخري چې کوم دنور دی آخري ورځ یې اوښ پیوي آخري نو هغه نجمال ثانی په اخیرای ارزوش پوکي اخيري کې هغه چې کمدنو غذا او کلاو جهادي وکړو تاغي کې چې کمندنو هغه غذا او کلا تدا پد چې کمندنو هغه کې نیوي چې دا میاش ختم شویلە میاش شوی ختم شویلە اته ختم شویلە میاش لانه د ختم هغه وی ک د سرورمه خور د جماد الثانی خيري سي دي ورځ دي او په کینه چې کمندونو هغه را جبره اتل او د رجب صبرګه چې ونه د احترامي میاشتونه و کمونو هغه چې کمدنو د راجبب د راجبب چې کمدنو اخیری هغه د راجب لومبا را را ختللی وه مسلمانانو چې کمدنو مسلمانانو آغا داسې صحابه کرام حساب کړه چېګنی دا دجمع مادستانانی تاریخ ته او په ک نه د او والا نه و ما سره بهغه غواښه وې د میاشتو خیال نه ساتي د میاشتو خیال نه ساتي او په غلط او رزو کې کوم نن وسوکو ځانګو کو او جواب کوي چې تاسو دا دومره جرمونه کوي او خان هم په بدکړی دی دا غی به راځي چې او چې صاحبونه یو غلګی شو ناغاش ميري تاسو زر نه کې په واره د میاشتو عزت کې یعنی جنگ کول په دې کې ورتوا کتال فی کبیر جان کول پدی کی لوی گنہاله فته جان تم له او بند اول خلق راض دیندا الله نا او انکار کول دا الله نا والمسجد الحرام او د جمعه د عزتمنه خلق دا غینه بند اول او شړل چې کمدنو دنو او یسل الی مین هو دینا اکبرو ایند الله هی دا ډیر لوی جرم دی دا الله په نسبانه ول فتنه دو اکبرو او شرک شرک چه دنه دار دیر غړپ د وجلونه ولازالون القاتلونکم دا به حاضر تشجیه مسلمانانو ته مسلمان د دین د نه او دین نه کومنه رو باندی د دین نه باندی او تا چې کومنه لا ستړی لې حمیشې زی چې قاتلونکم جنگ به تاسو را تر دې پوری که ردوکوم چې واپس کی تاسو رادین سار سنای نستطاع کوسی برشی ومَن يرتد منكم عن ديني اوسو چوارد تاسو نه د دین خپل نه فیامت او مردار شمور شو او ده او چې کمنو په حالت د کفر کې نه داخل د وړي عملونه د دنیا او اخرت کې او دا دی ورواله دی په دې کې هميشه ترغيب جهاد او حجرت تا یقینا ا کسان چې مان راوړل وي اوا کسان چې ملک پر خدای الله د دین لپاره وجاد فی سبیل الله او جهاد کې في سبيل الله اذا الله دې د پاره اولايي ارجون رحمت الله دا خلک دې نو عقيده ساتي دې مېرحبانه دا, دا الله چې حجرت دا دا دا او جهاد کوي نو دې را عقيده دې مېرحبانه دا الله او او الله دې بخون کې مېرحبان يسالونك عن الخمر والميسر تاسو روم قانون ذکر کوي د شرابو سلورم مسله د پور دې اصلاح لپاره ته شرابو او جوا را نه باندې له شراب او د جوارای نه چې کمندونه باندیز چې کوم کورکی شرابیوي او کم کور کی جوارګروی یعنی حرام کارونه وی پکې او حرام خوراکونه وی پکې نو په هغه کور والو کې د جهاد جذبه نه پیدا کیږي جهاد جذبه په حلال خوراک او په حلال کارونو باندې پیدا کیږي نو خمر حرام شو دې سره اقل تباکی او جوارګر خود مور ننګ لاکې نو دې وجه کوم نو سوجي جہاد کی چې کوم کور کې جوارګر او شرابي وي یعنی حرام خور او د حرامو کارون ولوي هغه څه کوم نو جہاد نشي کولې تبو زرکهې په بارد شراب کې او د جوارای کې ان ورته وایا په دې کې ګناده غړ او فائدې دې خلکو لپاره اول نه خبره او ګناه دی دواړو اک بر من نه پهما هغه ډېر غټ دی د فاې د دواړونه تپوزر نه کوې چې سوو لګ دا دا اوولنی هوکم سره لږي نوورته ووا چې د ځانې زیات کا کول افوه دا مطلب چې زیاتي زیاتي د چې زیاتي شي نشي جمعماتی شو نه ال افو د ځان نهڅکهه زیاتی کا نو پهیم باېڅکه کوګ کولی لااف ته ووایه چې ځانې زیاتی کا دا ځان زیات کی شپزور په دې کار کیږي او بس پنځه سو اکی او دا اصل ځانته زیاتی زیاتیکا دا کارانګي بیانې الله تعالی اسکو فلایتنا د فاره دې تاسو فکر وکړئ په دنیا او په اخرت کې یعنی چې کم کې به ډېر فاتکی ګنداغي د پاره تیارې وکم وای سرونه کانلی یاتاما کینزم قانون کینزو مسله د کور د اصلاح لپاره اصلاح الیتاما جهاز یتیمانان پات کږي نو د یمانانو د مال او د هغې اصلاح فکر کوو کوي د یتیمانانو د مال او د هغ د اصلا چې کمدنو فیو کوي ځکه چې کوم معشره کې یاتیم ب سره لی شي نوپغې کې درائم زیات شي جروونه چې کمدنو پارغې کې زیات شي نو د چې کمدنو د ماللومفیو کوي او د یتیم د اخلاق په هم فکریک کوي ویاصلون کان یتام ما تکو زر نکي مبارز سيمانانو کي ورته وا اصلاح اللهم خیر از دس اس اصلاح دي هغه وردا و ان تو خالتوهم کتا ز غډوي د سرمال مالونو سره ګټ کي نستا سرونه وي خو چې مال ګډوي ندي یتیم د فائدې لپاره وې د ځان د فائدې لپاره بني والله عالم المفسده من المسلمين الله پیژنې فسادګر د اصلاح كون کنا وله شاء الله اولهانهته کوم کهخواښ دا الله نخه مخه مشکت کې چې وړوي تاسو ان الله ون حقيم یقی الله د زورورکمتالله والله ې هو مشرات شپغم قانون د کور اصلله شپګمه مسان حیفظ د نه سب ضروي دی اختلات د مشرک نظان و ساتې د اختلات د مشرک نه کور ته مشرق, مشرق مرانه نه او راز راز بدلوم چې کم پاش پاښکی راز پاش پاښکی په مشرکانو سره نکاح مکو او جوړ توڑ دا غوي سره مکو ولا تن کہل مشرکات په نکاح مخلي مشرکان زنانا تردی چې د ایماندارشي خامخا یو وینځه ایماندار غوردا د مشرکنا اگر کتا سولاریان کی وو سنداره ولا تن کہل مشرکینا په لور خور مشرکانو له نکاح ورکاو تردیش ده ایمان دارشی او خامخای او مرحی مسلمان دارده د دا مشرکنا اگر کاریان کتا سلران خوصنو مالده دا خلق چده نرابلی دی ورطا ده ولی حکمت ویل واللہ ویدویل الجنن اللہ رب لیزت رابلل کی جنت تا والمغفرت یوب خنطاب خوکن قلبان دی ویبینو آیاتی او بیانی قلاتون خلقتا لعلکم نتذکرون ده ده پارشدی نسیتو آخلیم موآیتا لونکار المحیض ومق آنون ذکر کئی آغا چه کمدنو حکم دا جماع پیل حیض دا جماع پیل حیض پخپل پور کی آغا کمدنو دیوبل دا تکلیف و دا خیال و ساتی یعنی که پخپل خضبانی بیماری را لان نو زانتی نجدہ کار نو خپل ملگر دیو خوب توحید و پسنت کی چه کمدنو آغا بیماری پی را لان نه شتی نا آغا چه کم ویا سرونکان المحیز رایت قوس کیستانه په بارد بیمارای بی بی کی ورته وای تا تکلیف ته بڑاڑا شی د خزونه په دغه بیمارای کی په دغه بیمارای کی بڑاڑا شی منیږي کی ریتا تر دېش دې پاک شي چې کله خې پاک شي نو راځي دې تا دا طرف نا چې الله ارته حکم کړه وي ځنه مسائل مخصوصی خود مخصوصی هغه په انداز سره ویل کیږي نه خو ځنه نو له پکارد چې خپل مخصوص مسائل هذه كتابنا بهشت زیورنا تعلیم الاسلامنا او المنهج الواضح ذن نورو کتابنا اغذال نستکی دار حدیثی مواریدا ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین یقینا لا شک من می یقی تا توباوین اتوب یستن کو سرا ویحب المتطهرین دار طول احکاماسو سرا یو سرا لگی ویحب المتطهرین اومنک الا رب لذات زمان پاکونکو سرا زنانه چېدي ستاسو فصل دی راضې خ خول فصل تا کم طریقه طرریخبان ستاسو خوښي فقد دموولان پوس مقصد مص دوي چې کمرو ن کوات پیدا کول چې دقې جاریه د پیدا شيشا هغهه چې کمرو ستا په نسلې الله ر پولزت خورآ او سندت خدمت ژونې کې فقد دموولان کو س کوم او مخکې کې د زانانو دپاره وتهقللهې کې دا الله را پوهشي چکنن تاسو الله سر میلاېږي خوشالی <سؤال> ورمان کو تا ولا تجر الله ارضت لي امانكم نحم انهم حکم د کور د اسلام لپاره د الله د حکم عزت د الله ربو ل عزت د حکم د نوم عزتو الله دا نوم عزت شهدا سنوي شهدا الله د لم بیزت کی یعنی په کور کی بیزای ختمنا اغه مو چې مور د ته مجلله پاه او توایي قسم پهښای دم پاسېدم داته لای ظالمه او چې غ د تهوی فلم به نه ګورې ته تا چې قسم دی چې ګورم بې دا تهڅ کوی والله تال الله اووررزته لامان کوم مګر الله ر نخ دپاره د قسمونه خپلو دااج تاسو به نیکی نه کوئ او ځان ب نه بچ کوي د ګناه او جوړه به نه را وړی په میزه خلکو او اللهې او لدونکې کو اللهخوم الله باللهغ فيمان <تصفيق> کوم ننووي الله تاسوله را پهغبي راده د قسم ستاسو چې ستاسو کومبانې الله ر بر د ستاسو پاغبان دی چې کړیوي زو ستاسو د زونه د کوم قسم خوړي او الله د بخونکننااکامي الله ډیر صبرناې کي چې د نومبي ذتی شوي چې پهغ وخې چاړه کړنو سو د الذينا یلوونه من سایم دا خاص کسم قسم کل کل کور کې د دې رغه راځي چې سړی د خزن اقسم اخري چې قسم ملي چې نو باندې ځکه همدارځه د هغه حکم ذکر کړي لِلَّذِينَ يَقُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ إِنْ طَالًا قَسَمُونَ شَرَّكَ صَمُونَ کې د خپل زنانو نه انتظار د سلوور میاشتي او کدي راو ګرځیدل یعنې او رجوع کړي يَا خِنَانَ اللَّهِ بَكُنْ کې مہروبان او کدي قصو کده طلاقونه کینان الله رې ورزون کې پوې والمطلقات مساله طلاق و تورث ادلا زکۃ زنی قسمه او طلاق شی و اوس یولسم حکم ذکر کې د طلاقو دالو دالو ګوګد بوزی زکر طلاق زنی رواجونه او دغه کې د جاهلیت په زمانه کې ډیر ناکارو اوسم سوګ مساله نه ځان نه فبري او اکثر چې کم دنو زنی ټی کی داسی وې چې خزه طلاق شوی د منګل استاد شهابور مرنا عبد الرحیم سے بغو یو پختون نه چې تلاکه شوی خدا نه ساتي دې ټول یو زلم تلاکه کړي خدا خير چې سره وبو وړو بیا ته پوښوکی پال متلقات وتربصنا او تلاکه شوی زنان انتظار وکي په خپل <سؤال> ځانونو باندې سری درې بیمارای او امیدوار دی ناراضی کټ کی اغه ہیں یا رب چې چې پیدا لا کړی الله رحمن دې کو نایو من نباللہی کدی ایمان روڑی پا اللہ وانیو پا رد رستای او خاوندان دا دی او سے طلاق یو دن راہی خوکم دا دی چھ طلاق یو دی یو طلاق ورکڑی دی نو حکم دا دی و بولتو هنہ حق برد دہن او خاوندان دا دي دی دیر حق دار دی پا واپس کلو دی خضو فی ذالکا پا دی بیمارو کدن ندن نا کدی ارادا کید جوڑی و لہن او دپاره دې زنناانه هم پهشان د هغې ه دی چې د په د زنانو باندې د رووااج د شریعت مطابق د زنناانه همسهحقکوونه شتهري خ دوم رپهخ دی چې لر د جاالې عليهلی نه درجه د پاه د سړو په د زنانو, زنانو باندې یو فزیلت یو غروواله دی چې نان نه فقط چې دا نوغ به سړي چې کمدنو د ښذله ورکي او الله ورورکمتالانه توالله کو مرتان هغه سرلار چې پاغې کې روجده نوغه دوه ځلی دي او سړی د ل <سؤال> یا یو طلاق ورک کو یا دو در زللی پهکې نهدي ویللي یا د ک دری زلی نه دی ویللی دوه دلی ورکل نود کې واپسی کېدلی شي هغه طلاق چغې کې واپسی کېږي نو هغه دوه زلی دي د د د دو زلو نروستو یا سااروللي په صحیح طریقہ طرریقانې یا پرې خودلي په خسته طریک ب دریم د کې سااجتته خووجدت تیر شي بماه تیر شي په چوټي به شي او د رووا تاسو له چې واخلي د ښونه غم روونه چې تاسو ورکيدي لر مامولی هم چې د ښځونه واپس معار واخلي ما دا چې یاری دل دا دوړه چې او بندې کولی دا الله فاین یعنی صحیح یخې سره به جوندون کې فاین ختونو کریدي تاسوو چې دی بهوندرې پولی داله فله جنا حالی هما نوشته د ګونفرې دواړوبانې پارسست کې چې دا ښه اوله فیزی ورکې جرمانه رکي ان دا ښو توی زبه د سار ماکم کو له تلاکهه نوره زما استستازاره. نکیگی د خول آئی مسئلہ دا نو بیا که سڑی سوالی نو ظاہر کی رشوت کاری نو دی خز بانی پپری خودو هم گونا نشتے و پسڑی پا غستو هم گونا نشتے نو ظاہر کی رشوت کاری دو نو زکا فلا جناحا تلکا حدود اللہ داری پولی داللہ نو مطیرو دینا فلا تا تا دوها مطیره دینا او سوک چه تیر پول پولی نه نا تی جاوز یو کو نو د تطلاق ورک دي خزله ردريم اوس دریم دلا فراغه نو دا بیا په فطوبه نه نه لاليږي چې اوسړي بیا کاغذ وا لیو ګر ګر ګر ګر ګر ګر او په خاور کې یو قان جوو ګنس کی پیدا کی عدالت نه پست راړی شدا درې نه رسوري یو عجیب او خبره ما په کاغذ راړو و دا وګورب چې به کلی دي چې دا په دی یو دې مرد له خپل بنده خو پکی چې ته دې ځنه د سلیم خان روانې دي ه کې د مع مد سر له بیا ورپسی چې کمو ورپې جوفت ته د کوینټیر مد سر له ورپ د شامننسور مدسهسه کې د راله بیا او پسې د معک د تو ډیری مدر سر له دا کوړی د بیا او پیښور کې نور هم مدرسه وی شوويته د کوړ کې د یوي مدې تتللی ل پهې ژډوړو چې د هغې نه د فتوه اړله او څچلو هلته ستا د تا او د نرو کې ستا تهفته نهوه می خی ته وګوره دا چې کمنیرو په پرټک د پااس او دسمهچوه تا د کوټوک د پا دز چولي چې ته چې کمنیرو د دریونهڅچړي یو جوړه خه حرامه شوي ده بس د سړ نه خ سچ ل حرامه شو مور او پلاري چې ملشي بیا نو میلاوي ور کور چې ملشي بیا نه میلاوږ خه مازه هغهه چې غ دله خل خاونو کې د دا له خولی پاونده بلو که ت خبر بره شو پایینالله کا حالات هلولو. که طلاق ورکه دي خاوند دي له بدره نو نظر اوادل را فضل دينا فضل دي طلاق مول روانه ده ته دي پوری ته داخز نکاو کی دي خاوند بل سران وکا غولم بیا طلاق ورکو نو نظر اوادل فلا جنا عليهما نشي دي گنا پري زوړ يار اشنا باندې اي ته راجا چې دي راو ګردي او بلتا څه ګماني چې اوس په گزاره کو اي قیما حدود الله چې ګذرې پلي ده الله قتل کو الله او دای دا پلي ده دا الله يبين ال قوم يعلمون چه باندې دلرداس قوم د چی کويږي و ازات ولكم النساء اور کلا د تاسو طلاق ورګي زنان اور لره چې نزدې شو دی نيټو تا فبلغنا چې نزدې شو ان لا تیری شي نزي فبلغنا دلغنا نزدې شو د تاسو هي ساري چې دلرا په خوځبان دي یا پرې دې را په خطرې تا ولا تم شکو نذرارا او می ساره وې دلرا را پاره د تکلیف رسولو د پاره د تاسو ذاتي او کې وامن یفعل ذلک او تا چې وکړي کوم نه دي کار لاره زياته کو پخوال ځان سو پرېډه زوباسې رشتہ دار مده نه د زوباسي او موږ جوړوي داتون الله نګ وال سکورونه مسال الله علیکم یا یقین احمد الله بقول ځان م باندې اغه ایتنا ذل کړه تاسو د کتاب او د سنت نا نصیات کتابه سپاره باندې او دا د الله کوشي یقین الله له پاره سوز څل세 브라질و په دې یو تنما ټول دته یې کوم څه تندل ټول نن یې باندې